ירמיהו, פרק י"ז חטאת יהודה כתובה בעט ברזל, בציפורן שמיר, חרושה על לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם. כזכור בניהם מזבחותם, ואשריהם על עצר ענן, על גבעות הגבוהות. הררי בשדה, חילך כל אוצרותיך לבזתן, במותיך בחתת בכל גבוליך. ושמטת ובך מנחלתך אשר נתתי לך, ועבדתיך את אויביך בארץ אשר לא ידעת, כי אש קדחתם באפי עד עולם תוקד. כה אמר ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם, ושם בשר זרועו, ומן ה' יסור לבו. והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב. ושכן חררים במדבר, ארץ מלאך ולא תשב. ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. והיה כעץ שטול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו. ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. עקב הלב מכל!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 כל עוזבך יבושו, וסורי בארץ יכתבו, כי עזבו מקור מים חיים את אדוני. רפאני אדוני וארפה, הושיעני ואבשע, כי תהילתי אתה. הנה המה אומרים אלי, איה דבר אדוני, יבונה. ואני לא אצתי מרועה אחריך, ויום אנוש לא התאבתי. אתה ידעת, מוצא שפתי נוכח פניך היה. אל תהיה לי למחיתה, מחסי אתה ביום רעה. יבושו רודפי, ואל אבוש עני. יחתו המה, ואל אחת תעני. הביא עליהם יום רעה, ומשני שיברון שוברם. כה אמר אדוני אלי, הלוך ועמדתה בשער בני העם,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 ולקדש את יום השבת, לבלתי יעשות בו כל מלאכה? ובאו ושערי העיר הזאת, מלכים ושרים יושבים על כיסא דוד, רוכבים ברכב ובסוסים, המה ושריהם, איש יהודה ויושבי ירושלים, וישבה העיר הזאת לעולם. ובאו מערי יהודה, ומסביבות ירושלים, ומארץ בנימין, ומן השפלה.